Scott. ámodozás közben Hogy képzeled, mikor a zebra képzelek? Ugye, Márti? Boldog szülinapot akartam kívánni. Öregem! Krissi! Hé, oh, ah. uh. hey, valami beragatta a fogamba. Bele fogok őrülni. Segítenél rajtam. Oh, drága barátom, tovább ne is magyarázz! Itt van Márti doktor, okleveles agyaráz. Már is foglalj helyet a sterilizált kezelőasztalomon. Légy oly szíves! nem látok semmit. Valódalak. Na! Ah! Ó, oh, waki. Na jó, nebesélytélisája. A! Ah, meg van? Hát ez meg mi a tumrót keresi? Isten éltessed. Ó! Akcus nézd meg a fogát. Jó ötlet, és ez még nem is kapható. Nézd, ezt teszek. Ide szús, figyú. Ó, ezt figyeld. Ó, oh, no hát, eszik ahó. Oh. 10 éves vagy, mi? Egy év Két számjegyő. A nagy 1-0. Hát nem tetszik. De, de, szuper. Utálod. Ó, inkább Alex-es kellett volna. Az a csúcs, az most nagyon megy. Nem, nem, nem, nem, az olyandég prima. Tényleg. Csak hát megint eltelt egy év, és én még mindig folyton csak ugyanast csinálom. Ideálok, oda ügetek! Legelek. Visszabaktatok. Értem a problémát. Járhatnék a jogi karra. Törj ki egy kicsit a megszokott rutinból. Hogyan? Hajd a régi műsorod. Ne tudja senki mit fogsz csinálni. Vagy menet közben kitalálod. Improvizálj csak lökját kapásból. Bum bum bum. Tényleg? Legyen friss az egész. Szóval friss? Oké, okay. az menni fog. Nekem bejött. A centralpark állatkepp megnyitja kapuit. Az emberek várti, jaha, imádom őket, olyan bókás nézni őket! Ébredj, Gloria, ki a bíz Mi van már? Pintek, kirándulál... Jönnek a gyerekek, kelljünk gyerekek! csak még tíz perc. Gyerünk! Bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, Csodás nap hirradtad a gyalmára, az állatkertben te lehetsz az angyalmára! Ha. Hát én nem. Beteget jelentek. Mi? Már megint egy barnafoltot találtam a vállamon, ott lent. Látod? Nézd, ott van. Látod? Nem. Tudod, hogy csak képzelődsz. Mm -hmm. <tos> Nézd <tos> a zsirába. Phil! Ébredj, te Jól van, friss leszek! Most bontottak fel! Zamatos, friss teni. Frigo friss! Töldjeim és uraim! Kisgyerekek, nagygyerekek! Iver a central park-tal a kercüs kezségbe! az állat! New York királya, Alex, Alex, az oroszlán... Az oroszlán. Indul a park Köszönjük a műsor! A zebra a csíkosság élő lovasszobra! Sziasztok! Kosolyj, és integessetek! Csak szépen! Kovaszki, helyzetjelentést! Százötven méterre vagyunk a csatornától. És a rossz hír? Eltört az utolsó ásunk. Értem. Riko, szemétfelderítés. Ásók kellenek, és jégkrém jégkrémpácikát is. Ne egy újabb omlást. És én, kapitány? Te csak legyél, cuki pingvin, közlegény. Ma lepatszanunk ebből a kóterájból. Gyere, gyere! Píl! Köszönöm! Ez az! Jöjjt se látsz az Animal Planet-en! Hát, ennyit város kacok! Kösz, hogy jöttetek! Ez voltám a friss! Itt leszek a héten! Sőt, itt leszek egész életemben! Évi 365 napon át, és ebben benne van a karácsony, anuka, Mincentek, Pünköst! Kérjük, hogy sosem viskároltassak ki az állataikat! És adjanak a taxistok borravalót! Hé, hey, négy lábú! Sprehenzi New Yorki? Sprehelek. Ez melyik földrész? Mehettem. Francia kulcs, akkor ez még New York. Vissza! Ásni, ásni, ásni! Hé, hey, te a smoking-ban! Egy pillanat! Mi csináltak ti itt? Alagutat az Antarktiszra. Az mit is? Mondd, tudsz titkot tartani, kétszínű barátom? Láttál te már pingvineket rohangálni New York Cityben. ben Na, náhogy nem. Nem ez a természetes lelőhelyünk, Cap. Ez az egész csak egy eszelős küvés. Elmegyünk az Antarktisz végtelen jégmezőire, a szabadba. A szabadba? Oda tényleg ki lehet menni, Állati? Hé, hey, várjatok! Hol is van ez? Mondjátok meg, hol van! Nem láttál semmit? Igaz? De! Igen! Vagyis izé! Nem, uram! A mai napon még egyszer látható New York City királya Alex, az oroszlán! Köszönöm! Nagyon köszönöm! Maguk igazán remek közöpség! Egy élmény volt! Köszönöm! Oh, köszönöm! Oh, na, köszönöm! Igazán nem kellett volna! Há, segítség! Vigyázzanak hazafelé! Hé, hey, nézzék meg a honlapomat! 24 órás Alex kamera az alma Ez az arany élet. Pont ott szúr. O, oh, incsiklandó. Uh, Márti szüli nabja vann. Bost ki, témlapapír. Mi ez? Rajta, bost már ki. Egy hőmérő! Köszi! Nagyon tetszik Melmen! prima Valami személyes ajándékot akartam. Tudod, ez volt az első végbél hőmérő. Mi a... Ijányozni fog jó, a cindulva. Jó, jó, jó mm. Boldog napot, állatkert a lakod, olyan vagy mint egy majom, és olyan szagod. <hüli> Randalú! Jaj, ugyanmár srácok, ne hozatok zavarba! És magatokat se! Miket beszélsz? Egész héten ezen dolgoztuk. Na rajta, kívánj valamit, cukorbogár! És mit kívántál? Nem. Nem mondom meg. Na, árud el! Szó sem lehet róla, szerencsét hoz! Ha neked az kell, kikotyogom. De ha nem akarsz baj! akkor eldugulok. Bökd már ki végre. Mégis mi baj történhetne? Na jó, Bár csak! elmehetnék a szabadba. A szabadba? Mondtam, hogy nagy baj lesz. A szabadba? Megőrültél? Ilyen rossz ötletet életemben nem hallottam. Egészségtelen. A pigvinek is mennek. Én miért nem mennék? A pigvinek elmebetegek. már! Visszatérhetnénk a természetbe. A gyökerekhez, a tiszta levegőre, a végtelen mezőkre. Hát azt mondják, hogy Miami-ban tiszta levegő. Miami-ban? Aha, csak el kell menni a központi pályaudvarra. Aztán csak fel kell szállni a Miami gyorsra. Azt szem... Szóval csak vonatra kell szállni. Már mind elvileg. Hogyan, Marty? Mégis mit nyújthatna Miami nekünk? Melanómák. Köszi, Melmen. Nem, nem, de most tényleg, azt Ilyen szeretnék... biztos nincs a szabadban. De, Ez de, a fajta de, finomított de, élelmiszer de, de terem kint a szabadban. De az életben talán van fontosabb dolog is, mint a hús. Nem gondolta komolyan, nem, baby. Az nem zavar hogy nem tudtok semmit sem arról, hogy milyen az élet odakint. Uh -huh. Nem. Nem. De hát... ízlések és pofonok. Van egy kis... Uh, maradt egy kis dzsuva ott a szádon. Kösz, srácok. Köszi a bulit. Klassz volt. Tényleg. Ezt meg mi Talán beszélhetnél vele, Alan. Tudod, önthetnél bele egy kis lelket. De? Tőlem már kapott egy hó hógömböt. Annál nincs jobb. Alex. Már látom, hogy mi lesz ebből. Későre jár. Azt hiszem lassan. Hiszen a legjobb barátod. Jól van, jól van. Okay. Jó ət, Márti! Jó ət, Gloo! <gülüyor> ah, Még csod a nap? Komolyan mondom, ennél jobb sorunk már nem is lehetne. Hú, de mégis, feljött a csillag is. A szabadban ilyen csillagot nem találsz? Helikopter. Marty, haver, figyelj! Mindenkire rájön néha, hogy a fű biztos zöldebb máshol. Alex, Na, nézd rám. Tíz éves vagyok, leéltem az életem felét. És még azt tudom, fekete vagyok-e fehér csíkokkal, vagy pedig fordítva. Márti, eszembe jutott egy dal. Alex, kérlek, most ne! Ó, oh, de igen, ez egy gyönyörű dal, és szerintem te is ismered. Ta, ta, ta, jaj, ne! Ta, ta, jaj, jelleked! Nem, nem, nem, nem, nem, nem figyelek oda! Ta, ta, ta, ta, ta. Vár megint egy út, Nem ismerlek Bár úgy indulnék A szívem <gül> <gül> róladávod Rajta, tudod a szöveget? Két rövid szó New York New York <gül> Aludni akarok Itt a falak végkonyak Öreg haver, ezen segít két konyak Be vagy a szállat, csíkos csipó! Ha belekötsz, belém kötöttél hauát! Te pizsabás, Paci! Remek csapat vagyunk! Mi ketten? Az biztos. Ez kétségtelen. Akkor mihez kezdesz? Kiszöksz a szabadba, egy száll magadba? Nem. Helyes! Te is jössz! Gyerünk! Mi? Igen! Mind a ketten megyünk! Együtt! Csak végig megyünk az ötös sugárúton, a pályaudvarig. Ott vár a Miami Express. Regere, visszaírjunk, és soha nem tudja meg senki. Csak viccelsz, ugye? Aha, hát persze, hogy csak viccelek. Ne szórakozz, hogy iszállnánk is vonatra. Ho -ho -ho. Há, ne csináld már, tényleg kezdtem iszkulni. Na jó, össze szügyálok egyet. Ja, én is. Pihentetem kell a hangomat. Holnap nyugdíjas nap, hangosan kell bömpölnöm. Hadd kapjanak frászt! Ha bírja a szívük! Jó hét, Alicám! Ah, megint elfelejtették kikapcsolni a háttér zajt! Nyugalom! Semmi gáz. Simán megoldom! Áh! Ah ká job Kis vesepecsenyé légy most az ené Én Csiklandó, az a bája, hogy a szélén rezeg egy kis lazaháj, na zabáj! Hozzád ér az ajkam, ölej halkan, kicsi húsam, belekíst meg a hasam! Ánex! Mi? Mi? Mi van? van? Te cumizol! Mit akarsz, Mel-Mel? Na jó, figyelj. Oh, tudod, van az a hója, kurutom, és ezért fel kell kelnem két óránként. Hát, fel kelltem pisilni, és átkukkantottam márti arámjába, amit amúgy nem szoktam, de most benéztem hozzá, nem tudom miért, és amikor benéztem... Vögd már ki, hogy mi történt. Hát Márti, eltűnt. Eltűnt? Hogyhogy ah! hogy eltűnt? Milyen régóta dolgozott ezel? Márti! Márti! Ah, oda nem férne be! Márti! Márti! Márti! Márti! értelme. Hová mehetett? Hát, miami -ba. Az nem lehet. Jaj, ne! Most mi lesz? Mit csinálunk? Azonnal rögtön máris haladéktalanul fel kell hívnunk valakit! Haló! Kapcsolja a talált állatokat! De gyorsan! Megszökött egy zebra, és valószínűleg már úton van Miami-ba, Halló! Halló! Egy pillanat! Ne hívjuk az embereket! Mi a... Dühösek lesznek, és mártit örökre elviszik innen! Ne harapd a kezet, amely enni ad! Mm -hmm. Helyes a bőgés. Nekünk kell visszahoznunk! Hozzuk vissza? Meg van zavarodva! Nem hagyhatjuk, hogy elkövesse élete nagymaklövését! Biztosan eltévedt, fázik, éhes, és fél. Oh, jaj, szegénykém! Gyerünk. Az egyikünknek meg itt kéne várni, hátha visszajön. Nyai, negyálváz, ez csoportterápia melmen együtt kell mennünk. Hogy jutuk a központi pálya utvarra? Mennyetek a Lexingtonon. Menem! Oké, okay. mi menjünk a Lexingtonon. De inkább a parkon. Ne, az két irányú. És tud csak a lámpa. A Lincolnban lesz egy előadás az evolúcióról. Persze, majd jól megdomáljuk őket kakival. hogy a parkod menjünk. Biztos ez a leggyorsabb út a központi pályaudvarra. Nem tudom, Melmen ezt mondta. Hé, hey, hey, srácok! Nagyon csecsek is mostokadók vannak oda bent, és nézzétek! Igen lentról! Ez nem kirándulás, merben, Ez egy küldetés, hogy megmentjük Márcut, mielőtt odaverzni. Hol van már a metró? Ah. Éppen jön! Értelek, hogy beszélj vele! Beszéltem, beszéltem! Nem is értem! Azt mondta, menjünk! Erre ér! az eszed, erre ő! Tíz éves vagyok, meg hogy fengetje alapot fején, meg össze-vissza! Itt egyenesen visszamész a 42. utcára. Aha. Balra lesz a Vanderbilt után. Érte. A elíred a Chrysler székházat, akkor túlmentél. Aha. Köszönöm, biztos úr! Hé! Hey, a zebrám menny Dívatma jó. Igen, pontosan egy zebra. Ezt nem értem. Itt van előtte. Lelőhetem? Semmi kép. Akkor erősítést kérek. Várj! Ah, ki kapottad négy? Na most mondd már azt mondta a központi pálya útvar vagy köszönt isnálat ót van mejetünk Ez itt a pályja údvar údvar és ez a pálya Ez egy sűrgös dolgunk van! Csig a vén, ennyire azért nem sűrgös a dolog! Hé, hölgyem, kérem! Erre mit lépsz? Hölgyem, mi a panaszom? Csak ne rakadtassuk el magunkat! Rossz cica vagy! A Miami gyors most mutatni! Medve anyám, lekistem a gyorsat, Most mehetek a zötyögős vicinálissal! Elkaptam! A gått, a gått. De la meschod. Ó ó ó ó bajom. Ti meg mit kerestek itt? Ó! Teó, miért? Ó, gottgérted. Csak nyugalom. Semmi bajom. Látod, jól vagyok. Jól vagy? A, ah, jól van. Ó, oh, Rebek. Ó, játok? Már jól van. Hát ez jó tudni. Én meg azon tűnődtem, öööö... Hogy... hogy teheted ezt velük, Marty? Azt ittem barátvól! Mint vagy úgy oda? Megere visszajöttem volna! Többet ilyet ne csinálj! Megértetted? Megértetted? Többet, srácok! Kifutunk jusson. az időből! Ne hajj, menn men, le! Fejelted az órát! Megértetted? Még egyszer eszedbe ne jusson! Mene, gyerek! Húrszak! minket, fiúk! Ne üljetek! Legyetek édi pédig, édi pédig. Ha van Kaki, most vágtod oda. Itt a főnök. Jó estét, uraim! Ne, ne, ne! Ne te beszélj Nem vagy olyan jó a szó összerakós, kimagyarázós izével. Neked most csitt! Csaj, hojbit. Aha, mindeikiráj szemézűr. Csak uh, volt egy ici-pici probléma, pinduri privát probléma. Az meg egy meg zakkan. Mindenkivel megesik. A város az anyunkra megy. Ő is zizi let anyilak. Hé, hey! nem mondram, hogy zizi vagyok anyilak. Csitt! Majd én elitésem. Á! Tani meg. Csak hazavisszük a kis barátomat, és elfelejtsük az egészet. Jó? Nincs baj, nincs jajt. Nem, nem, nem, nem, nem. hét, nincs gáz. Alex vagyok az aroszlán az állatkertből. Jaj! Hey! Ezeknek mi bajunk? A Ah! Oh. Csűk! Hú, ez aztán nagyon fura érzés. Hé, hey. ó, oh, szeretlek titeket, annyira szeretem. Who can take a sunlight? Can take sunlight? Sprinkle it with you. It with you. The Candyman. Ooh, the Candyman. A múlt éjszakai drámai incidens felmeglédi arra, amit az állatok jogaiért harcolók sajkodnak már évek óta. Az állatok a csemmikép nem szabadságban tartani. Most visszaküldik őket természetes környezetükbe, ahol abban a szabadságban lesz részük, amelyre oly nagyon vágynak. Hé, hey, segítelen. Elíbred, elíbred. A látában vagyok! Jaj, ne! Nem, nem, nem! A látát ne! Nem költöztethetnek át! Nem már! Oh, oh, oh, nem kapok! Levegőt! Bekuszik a sötétség! Levegőt! Oh, oh, levegőt! Összenyomnak a falak! Oh, oh, sötétben! Egyedül! Alex! Oh. Alex, te vagy? Marty! Igen! Beszélj oh, hozzám! Oh, Marty! Hát itt vagy, Mi folyik itt? Jól vagy? Elég rosszul áll a szének. Alex, Marti, ti vagytok? Gloria! Te is itt vagy? Úgy imádom a hangot hangját. Mi történik itt? Bedobozoltak. Melmen! A szünyelés mindig kiütt. Melmen! Ez Melmen volt? Jól érzed magad? Ja, semmi bajom. Gyakran elalszom Emery vizsgálat közben. A melmen, ez nem Emery vizsgálat. Tomográfia? Nem, nem tomográfia. Költöztetés másik állatkertben. Költözünk? Jaj, nem! Engem nem költöztetetnek át! Ötkor mennem kell Dr. Goldberg rendelésére! Meg kell írni Melmen? a receptjeimet! Vásállatkérben nincs pénz Nyugi. az orvosaimra! Nyugi, És én nem megyek az SZTK-ból! Ne fel magad, Melmen! Nincs semmi gáz! Minden a legnagyobb tudkerály! Nem, Marty! Semmi sem a legnagyobb keráj, hanem mi adtad! Van. Még hogy mi adtam? Nem igazán vágom, hogy ez miért az én hibám. Oh, ugye csak viccelsz? Te húztad fel a népeket! A gazdag kezébe, te haraptál bele! Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, ki vagyok. A szabadban kell magamra lehetem! Tudjam hey, hey. már! De nem én kértem, hogy gyertek utánam! Igaz? Ebben van valami? Mi? Én megmondtam, hogy maradjunk az állatkertben, de persze, ti! Melmen, ne dumálj! Hiszen te vetetted fel ezt az egészetetet! Melmen, ebből hagyd ki, légy szíves. Köszönöm, Gloria Különben sem az én hibám, hogy elköltöztetnek. Ne, menn, fogd be. Nincs hány ingeretek? De, nekem van. Ne, men, menn, neked folyton hány ingered van. Helyzetjelentést. Ez egy régebbi kód, nem tudom megfejteni. Hé, hmm. hey, te főemlős. Hmm? Te tudsz olvasni? Én nem, de Phil tud. Phil! Hmm. Ha jó te Kenya padrezervátum Afrika Afrika az nekünk nem pálya Rico A világ legklasszabb városában! Király! Nézzétek. Szerettek engem! Csak úgy mariasabb! És tökre tettél mindent! Szerettek? Hé, hey, szerettek! Csak Félzzétek azért volt meg, hogy nem ismertek igazából! Szétcsapok köztetek! Mindkettőt elnáspángolom! Én is azt hittem, hogy ismerlek, Báci! Beszéljük Apra meg bó, felnők fekete, módra! Apra fóma fekete felső csíkjait sem Nem tudom a kódot. Nem kell kifogás, eredmény kell! Navigáció! Jól van. Gondolkodom. Meghallgass! Mm. Mm. Sikerült! Hordítsük meg ezt a pléteknőt! 弟 Marti Melmen Gloria Gloria Melmen Marti Marti gel Mel Marty. Marty, Gilman, Gloria Marti Melmen Marti Marti gelmen Premus Baci So Marti ora shack No what Ho Offene Hey ho senjene kinit az izépül Ho oh, oh, volaki Alex Te vagy az Baba, segítek. Tacski! Tacski! Segítek. Mémém! Ó! Ki húzlak Tibi? Au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au Várj! Várj! Várj! Várj! Várj! Várj! Várj! Várj! Valadjuk! Ne fogd! Ne csináld! Ne csináld! Ráad! Ráad! Ráad! Nézd! Nézd! Nézd! Oh, Hoppa, Glória! Hoppa, Glória! Hé! Ez tényleg Glória? Glória! A fők, vége a bulinak! Gloria! Alex! <tűző> Marty! Evoz! Király! Evoz! Balra! Jobbra! Oh, balra, balra! Nem, nem, nem, nem! Neknek balra! Jóhú! Nek -nek Nek -nek uh -huh! Itt jó lesz! Na, most épp nincs nálam egy fillér sem, majd máskor fizetem a fumar! Itt vagyunk mindnyáján. Igen, itt vagyunk. De pontosan mi az az itt? San Diego. San Diego. A Mokos-tengerpart ügyesen szimulált természetes környezet. Óriási kifutók. Én mondom nektek, ez a San Diegoi állatkert. Préma műsziklákkal. Hű! Te élethű! San Diego! Még jó, hogy nem mucsa röcsöke. Nem tudom. Ez a hely király Ó, én el itt. Ki tudná bírni? Kinyíffantanak, Márti! Ne izgatj fel magad! Aztán eláslak, hey. aztán kiáslak, klonozlak és azt is kinyílom. Számolj kincsázi! Többet... Itt beszélek veled! Keressük meg az embereket, jelentkezzünk be, és tisztázzuk végre ezt a zűrt. Remek, ez nagyszerű, San Diego. Versenghetek egy delfinnél, aki labdát táncoltat az orrán. Hát ilyen nincs. És mégis van. Nekem annyi. Kamperc, haza lettem vágva. A te hibád, Marty. Tönkretettél. Ugyan, Alex. Te tényleg komolyan azt hiszed, hogy én azt akartam, hogy ez így legyen. Azt akarod, hogy bocsánatot kérjek? Hát karod, A Rendben. Psst! Lepissegett! Marty, figyelj, azért lehetné egy kicsit megértőbb. Psst! le! Halljátok ezt? Nem halljátok! Most már hallom! Hozzá ne van, ember is van! Egy a fő buftihoz megyünk! Egy járda! Jó lenne! Kacsi hely ez a San Diego! Inkább San Diego! Először azt mondják, Hé, hey, itt ez a nagy nyílt telep! az állatok! Aztán a végén majd. Narancsokkal bőrködsz és Kenet magad nap teljel. Ez a hely, hamar hozzád nő. Erre, srácok, gyertek! Jöjj! Jól van. Tegyünk jó benyomást az emberekre. Mosolyogjatok és szedjük össze magunkat. Csak ennyire vagy képes, Maman? Nem mosolygok. Ah Értem már. Ott repül a kis galamb. Ezek nem emberek. Állatok. Kaliforniai csávok. Öcső! Mi ez? Puff Daddy Bulio? Risallom udiş udiş, Risallom udiş udiş, Risallod udiş, Risallom udiş udiş, Risallom udiş udiş, Risallom udiş udiş, Risallod udiş, Risallom udiş udiş, Risallod udiş udiş, Risayo udiş udiş, Risallod udiş, Risayo nachkommt illegal, Erstland der Julian und Leckerbküre, Fechtig für Poi no losti. Mi shotan yo eta no dile muru la muy. Okej. Okay. 26 x segték meg a Köyál előirásai. Én dírom Santiago. Ez a hely digidide. 27. Madu, tomatotti, tomatotti, tomatotti, tomatotti, tomatotti, tomatotti, tomatotti. Cosa tu vola no shi? Hey. Hol van Alex? Mi vele? Itt volt mögöttünk. Nem volt itt mögöttünk? Nem tudom, hol van, de ki kihagyja ezt az oltári bulit. A bosszát! A bosszát! Elvannak a bosszát! Vérted! Bossza éhes! Bossza eszék! Undok, pókháló fúj! Nagyon kösz, srácok. Kösz, hogy megvártatok. Nagyra értékelem. Hali! Most érkeztünk New Yorkból, és a nagy főnököt keressük. Mert ott ücsörkünk a parton legalább egy órája, és senki még csak oda se jött hozzánk. Nem tudom, hogy általában hogy mennek itt a dolgok, de itt nyilvánvalóan valami nagy gigzert van, de semmi gond. Csak jó lenne, ha megmutatnátok a központi irodát. Csak azért, hogy... Csak azért, hogy... Hallió! Váááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá wow! Ez pára, de látta deh. Es kergetta fossat. Noi tolor jó, ody a le. Ez az az húzle. Istad meg le húzle. Tolor jó. Eddekkel. Ez Ezek űrlények. Barbar űrlények, barbar jövőbe. Díjesnek velünk. Elviszik a nőinket és a nemes fémeinket. Helyt <gül> fel, Mart! Ne legyél a király lába alatt, jó? Cs, cs, mindenki maradjon kendben! Te én is! Cs, ki ad ilyen hangot? Megint én voltam. Ott van a vadállat kapatória. Elég! Hey, Elég! Hey, hey. Azt hiszem, én most eltaláltad. Most eltaláltad? <gül> Mindig rajtam van. Ú, utálom a pókokat. Van, most már vége. Vérengző vadállatok. Mind meghaluk. A lábam. Megmondtam, hány szokja... Nem érted? Nem mondtam, hogy ne légy alatt. Megmondta, hogy ne légy láb alatt. Állj! Van egy tervem. Tényleg? Kitaláltam egy ravasz próbát, hogy lássuk, mennyire vérengző barbárok. Ne nyújj! Szióka! Ezt bízd kérlek. Alex, mert vissza, Márti, mert vissza. Szióka! Bocsi! Jaj, Alex, mert vissza? Nincs semmi bai, jól van, jó van, én csak egy oroszlánka vagyok. Jaj, jaj, Alex, mi csinálsz? Tegén kis babuci, megijesztett a csúnya oroszlán? Ne mond? ő csak a csúnya rossz kisztita bizony. Gyere ide anyucihoz. Jaj, nézzenek, nézzenek oda. Milyen édes kis cukorfalad vagy, úgy belemártogatnám a kábémba. Ez csak egy rakás nyámnyila. Nem tudom, abban a fulla frizurásban nekem valami még mindig... Rendkívül gyanús. Morris! Maurice! Gyerünk, Maki majmok! Szemléljük meg a nyám nyilákat! Bemutatom a híres neves 13. Julián királytom, akik önjelölt urát, és a többi, és a többi örvendjen mindenkit. Stílusa. Milyen király? A tengeri malacok ér? Szerintem ez mókus. Soszöntlek! Orjás nyám nyilák! Sütkérezzetek ragyogásomban! Mindenképpen mókus. Az mókás. Hattalmas hálával köszönjük nektek, hogy elkergettétek a faszákat. A misszákat? Faszákat? Állandóan ide idejárkálnak, megzavarják a bulit, és leharapják a lábunkat. Jó hangzik, figyúlj, minket az érdekelne, hogy az emberek hol vannak. Iha, de nagyok a fogaid. Öcsém. Szégyeld magad, Maurice! Nem veszed észre, hogy megsértetted a mutánst? Elműjjátok el. Ki kis vagytok ti? Alex vagyok. Az Alex. Ők pedig Gloria, Marty és Melman. És az a ti bandátok honnét jött? Hát New Yorkból, és... Uh... Éljenek! New York bandái! New York bandái! Mi ez itt, valami beltenyésztési program? Kérdezzük meg ezeket a nyomikat, hogy hol vannak az emberek? Elnézés! Vannak emberek nálunk nyomiknál. Hé, hey, a nyomiknál vannak emberek. Ó, oh, remek! Klassz! Zsír! Hú. Ott fent? Hát nem aranyosak. De nem tudzottan élénkek, ám. Ó, csű. És olyan nincs, aki él is? Ö, nincs. Ö, csak hullák. Hiszen, ha sok élő ember lenne erre, akkor nem úgy hívnák, hogy a vadon. <gül> Igaz? Vadon? Várjunk, csak egy kicsit szőr, csimbók. Úgy érted, hogy az a sárkunyhóban élős, falevéllel kitörlős féle vadon? Törlik ki? Ha! Hogy vé! Evé mindenki Meg kocsátottól egy pillanatról Tönjük elindés! Azondalleg felvéünnk! Segítség! Hát, te meg, ütművelsz! Visszahúzom, nyúljam bár! Tudom, kicsi az esély, de próbaz, Nem tudsz úszni! Mondtam, hogy kicsi az esély! Bracog, a természet a hatalmába kerített! Nem is látok? Nem látok! Látok! Ah! Jó, figyelj! Nyilvánvaló, hogy egy kis tévedés történt. Biztos, hogy az emberek nem raktak ide minket. És amint rájönnek, hogy mi történt, a keresésünkre indulnak. Na, no, persze. Mondjak valamit? Fogadok, hogy már úton is vannak. Na, fiúk? Reggelire már jégbe ütött sushi lesz. Rékoz! Nos, mivel a kietlen szigeten kell meghalnom... Én, Melmen Mankiewicz, Épp elmével és még épp működő testel! hegyenlően elosztom vagyonom Ti hárm útok között. Oh. Bocsál, Alex. Hé! Hey! Egy latrina! Szép munka, Melmen! Kinti bottyaddús! Nem, ez nem latrina! Ez egy sír! vá Melment juttattad, most boldog vagy? Ugyan már. Ez még nem a vég, hanem épp, hogy egy új kezdet. Lehet, hogy ez lesz életünk legnagyobb kalandja. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez nem lesz életünk legnagyobb kalandja. Bizony, visszaéltél a szülinapi kívánság erejével, és bal szerencsét hoztál ránk. Miért mondtad el a kívánságodat? Azt nem szabad. Egy pillanat. Nem én akartam. Kértétek Bizony? Én nem akartam. Ó, na persze. Amúgy meg! Ez nem bal szerencse, ez szerencse! Nézzetek körül! Nincsenek rácsók, nincs napi rend. Ez a hely gyönyörű! Szabadnak Na jó, elég! Ebből eleget van! Ez itt a te oldalad. És ez itt a mi oldalunk. Az a rossz oldal, ahol viátszolhatsz össze-vissza, mint egy csíntalan csikó, csinálod, amihez kedved szottyan egész nap. És ez! A jó oldal azoknak, akik szeretik New Yorkot és hazaványnak. Ugyan. Nem, nem, nem, nem, vissza, vissza, nem. Hát, réve, vissza, nem vissza, vissza. Oké, okay. ott a ti feletek, és itt az enyém. És hogyha kellek, akkor itt leszek, a sziget vidám oldalán, ahol megy a... Nem a vidám, oldal, a vidám oldal, ez a vidám oldal! Ez a vidám oldal, ahol remekül en leszünk, amíg haza nem megyünk! Hú, de klassz, ez az oldal a legjobb, az az oldal gáz! Az az oldal a nyolc keres oldal! És most mihez kezdünk? Ne aggódj, Melman! Tudom, hogy menekülünk meg. Vajon milyen képet vág majd Márti, ha ezt meglátja? -h -h -h, nézzétek csak! Milyen eleset nélkülünk! Köszönöm! Fogd be, golyófej! Itt szobrozok már hosszú órák óta. Megmondanád még, hogy meddig szobrozol? A csaj! Pinító! Ezt a spinét minden hajó észre fogja venni. Egy millió mérföldben belül, azt tudom! Ha itt a pillanat. Kicsúlik a szabadság jelzőfénye, és megmentenek ebből a csúf rémálomból! Mit szóltok? Több király, nem? Hogy család a szabadság tűz, Belmer? Riemann! Idióta. Hallottam! Oh, miért nem kérünk kölcsön Márti tűzéből? Az vad tűz! Nem használuk vad tűzet a szabadság szoborra! Dörzsöl csak Belmer! Ezt csinálom már! Nem megy! Nem megy! Nem sikerül! hogy ez nem gyullad be! TÜZ? TÜZ? TÜZ! TÜZ! <gül> Ez jó ək. <ég>. Apu! TÜZ! Végre! <gül> ne! Ne! TÜZ! <gül> ne, ne, ne bozom! Ugor! Alex, ugorj! Ne félj! A macskák mindig úgy esnek, hogy... Pofára, te meg milyen macska vagy? Átmehetünk a vidám oldalra? Mindenki nyugodjon meg! Foglaljatok helyet! Kérem, hogy mindenki nyugodjon lesz! Evezd el a farkát! Geny! Választhatok széteket, jó? Te ide jössz, te meg odamézz. És mindenkinek ssss! Bekött ki az a neked nyugalom emberek. Na! Na! Íme ő felsége a híres neves! Blá, blá, És így tovább, és így tovább! Gyurá! Figyeljen mindenki! A nagyvárosi lényeket nagy érdeklődésű vezi a részünkről. Igen, Willi? Bírom őket. Én is, én is bírom! Először én bírtam őket! Még mielőtt találkoztok, már jó, bírtam jó. őket! Ahogy meglátta, bírtam őket! Te utálod őket hozzámképes! Hagyj már be! Idegesítesz! Nos, mióta az eszünket tudom, megtámadnak minket! A retteget fosszák? A fosszák! Támadnak a fosszák! Ennivaló, makik! Ez egy szakány Moritz! Sss, csendet! Ugyan már, most épp nem támadnak, csak szó volt róluk. Szóval, ez a zseniális tervem. Össze kell barátkoztatni mi velünk a nyámnyilákat. Mert ha a nagyhajú megvéd minket, barátilag, akkor ezentül nem kell tartanunk a csúnya fosszáktól soha többet. Az én tervem, az én ötletem, igen. Várjunk csak egy kicsit, Makik használjuk a fejünket. Makik, az senkinek sem gyanús, hogy a fosszák. Miért félnek a nagyhajútól? Lehet, hogy nekünk is félni kéne tőle. Mi van, ha a Mr. Alex rosszabb, mint Szász fossa? Én mondom, ettől az ipsétől, kiráz ráz a Firlyfrász? Maurice, te nem jelentkezdtél. Ezért a fertelmes megjegyzésedet töröljük a jenszőkönyvből. Kitör még valaki más frász? Ja. a Firlyfrász? Nem? Jó, akkor fogd be. Ha a városi lényeg felébrednek, gondunk lesz rá, Hogy az édenben öbredjenek fel. <Szoraz> Na, és ki kér sütét? és Glória baromi jól érzik magukat. Van még egy hely a vidám oldalon. Nem, kösz. Nézd, gondolkodtam. Ha adnál esélyt a helynek, talán... még jól is érezhetnéd magad. márti fáradt vagyok. Éhes vagyok. Hazakarok menni. Egy próbát azért megér. Gondold meg. Nélküled nem olyan vidám az oldal. Az ügynökök kíméljenek. Ő az. Ki az? A pizza futár. Mégis mit gondolsz ki? Igen. Mit parancsolsz? Átjöhetek hozzátok. Hogyan, kérlek? Tudod, eléggé fék voltam. De gondolkoztam azon, amit mondtál, és... Ne haragudj. Lejbe a palmaházba. Ted le magad. Hé hey, hé, hey, töröld meg a lábad. Hey, Édes vádom. Alex, az én palmám, ott te várad. Nagyon impozáns. Hé, hey, így áll egyet. A vendégem vagy. Nézd, ez tengervíz. Ó, oh, nem szabad lenyelni. Csak átmeneti, amit bevezetik a vizet. Hé, hey, éhesnek tűntök. Parancsoltok egy kis természet természetajándékát. Neked van kajád? A vidám oldal fő fogása. Hínár. Nyásod. Hínár. De nyárson, ne ítélj, míg nem ettél! Ez fantasztikus! Mm. Préba! Köszi! Elég jót van szakmailag, ugye? Hát, talán egy kis citrom azért feldobná. Nem... <tos> Ne, remek! Tényleg, filan! Egynél jobb már nem is lehet. Ó, de... oh, dehogy nem! Ezt figyeld! Győ! Ezt nézzétek meg! Olyan, mint sok-sok milliárd helikopter. Egy hulló csillag! Kíván valamit! Oh, mondjuk egy szép, szaftos húst! Tudod mit, Alex? Megigérem, hogy holnap szerzetneket húst, akár az élete már is. Kösz, Márti. Későre járt, tudjátok, mi? Azt is sem én most. Tügelem is húzom a vízi Leobert, szép álmot nektek. 27, 28, 29, 30. Hmm. 30. 30 fekete és csak 29 fehér. Akkor fekete vagy fehér csíkokkal. Rejtény megoldva. Jó ég! Látod, Maurice? Alex tisztogatta a barátját. Nyilvánvalóan nagyon kedves, figyelmes lény. Hogy verhet ki a firlikrát szépen tőle? Nézd csak meg, olyan édi és puha. Hát szerintem nem tisztogatta Julian. Nekem úgy tűnt, inkább ízlelgette. Felőlem, ahogy akarod. Nem izgat, mert hamarosan beindul a nagyszerű tervem. Csak meg kell várnunk, amíg már mind nagyon mélyen alzanak. The meteorals are not As gaz. Emiliy Aleksyur. A hochodratsitana. Baliga ke voga geld. Telega sinta kfelfelle. Emilestiy Aleks. That's who me is all. Hey, can you funny? For a folk, bizga Ne féljetek, óriás mutánsok! Amíg aludtatok, elhoztunk ide, ahol van a mi kis édenünk. Ime ez itt Madagascar. Madamiscar? Mi? Nem, nem miszkár. Gaszkár. Marty, oda nézz! Mint az a festmény a falamon. Igen, Alf. Csak, hogy ez itt az igazi. Azért ez nem olyan rossz kilátás. és ez az, amit néztél mindig. De most itt van teljes valójában. Most életre kelt, amit mindig. Fussunk egy cigettört. Fickáldozzon a vérünk. Táguljon a tüdőnk a friss levegőtől. Ki velem? Hát nem, nem igazán. Nincs erőm. Kapj el! Hé, szórakozol! Ó! Hé! Ó! Elkapdolom! Köszönöm! Kapj Köszönöm! Oké, okay, Marty! Kész vagyok! Ennyi! A tülyet Úgyan már Alex! Kattadj rá a témára! Már két apja nem ettel. Leesett a vércukról. Nincs elég energiát! Szerintem nem ez a bajod! Először is! Nem így kell futni a vadonban! Rajta! Robbansd be a rakétákat! Engedd ki a benned lévő orosz lányt! Ki az állat? Márti én tényleg te! Te vagy az! indulás! Ez az! Most küldjük rá a turbót! Ez Ki áll! Kihozáll? Te vagy Ki az? Kihozáll? Te vagy Ki az? Kihozáll? Te vagy az? Kihozáll? Te vagy az? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Kihozáll? Həhí! <görű> Hu-há, Ez az! Hu-há! Hú, Húy, akár egy gyerek, akinek a világ kerek, és ezért kedven remek! Varaaa! Vaduljunk! Ez a beszéd! Hú! Ez az érzés! Ha-ha-ha! Csúcs! Barac, barac, barac was was was juhu ah mama ich bin stark weil du hast gesagt baby du bist der albtiraj da wie groß werden karla das ist für dich lauter morris alexa borat und klar ich habe heute tag noch Kikerült? Igen. Alex, ezt meg kell kóstolnod! Te király! Újra király vagyok! Király? Igen, látnád a műsorát! Rajta, Alex! Királykodj hogy egy kicsit! Oh, ne, mert nincs semmi szükség, na jó? Hölgyeim és uraim! Kicsi és nagy vadak! Íme a vadok büszkesége, a király! Alex, az oroszlát! Ez dús, srácok. Ez az! A király a házba! Ha ő a király, akkor hol a koronája? Mert nekem van, még hozzam, nagyon összép! Itt van a fejemen man! Nézdjétek! Ugye rajtam van? rotok Cí! Ht ezt még s so nem hallottam, Ez az hover vanúj venngerri Bocsás! De harapod a faron! Dehogy is! Dehogy nem! Alex, mit csináltad? Bekaptad a fenekem! Nem! De, Dehogy is! Tényleg? Hát, Bekaptad a fenekem! Mi a fene ütött belé? Ö, én... Hát... Ö, ö, ö, ö. Miért haraptál? Erre, Hát, mert te vagy a vacsorája! Mi? Hogy mondod? Badarság! Ugye már, Maurice? Barátok közt mit számít egy aprócska fenékharapás? Tessék, harap rá haver! Vége a burinak, Julian! A remek terv elbukott. Miket hordasz itt össze? A barátod az, amit úgy hívnak, hogy full-extrás vadászó és evőgép. És hús teszik. Vagyis téged. Na, ne szívas! Oké, okay, oké, okay, Maurice. Beismerem. Bukta van. És végünk! Mi itt meghalunk! Jönnek a fosszák, hogy szegény a húsától megfosszák! Mivel? Mi csak húsok vagyunk! Hús vagyok! Hús, hús, hús, hús, hús! Alex nem maradhat közöttünk. A saját fajtájánál a helye. A sziget fosszák lakta felén. A dzsungeltörvényei által kapott hatalmamnál fogva? Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Én neked csak egy hús vagyok. Bizony. Látod, megmondtam, hogy nem is. Várj, várjunk csak, mit mondtál? Hús vagy. Átmeltem vadállatba. Meneküljetek! Martikus! Təli, be! A kókuszára fókuszál. Nə, nə! Márti! Ne haragudj, Márti! Mi történt velem? Jaj, ne! Mit tettem? Hát, igaz. Süryetək buyuq. Regop hələ qoturudum. I, I like father The sky is a blue. And the clouds are white. The bright, night. And I thank to myself. Fosszárföldje. mérföld. What a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends <laughs> Saying how do you do They're really saying I love you I hear fingers cry I watch them grow I like much more than I'll never knew And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Mit tettem? Ez kész rémálom. Az egész az én hibám. Alex-et miattam vesztettük el. Na, és ma, ma, ma, most mi tévők leszünk? Kitaláljuk, hogy segítsünk neki. Ezt fogjuk csinálni. Oh, rendben. Hisz New Yorkiak vagyunk, nem? De... Szívósak. Kemények. Igen. Alkalmazkodunk. Igen. És nem fogunk kifeküdni úgy, mint egy rakás melmen. Nem, bizony, nem. Oh, de, Gloria. Nem én voltam. <bilgyszer Óvatos> Oké, ha nem a hajó. Hajó! Hajó? Ezért értünk jött vissza! Gyerünk, srácok, jeleznünk neki! Ott is van! Itt vagyunk! Emelj fel! Rajta, siess már! Emelj fel! Segítség! Itt vagyunk! Nem, nem mozog! Itt vagyunk! Itt vagyunk! Itt Ez az! Erre! Ho -ho! Hú, hú, gyere, baby! Hú, ez az! Ez az, srácok! Ti integessetek! Én megyek Alexért! Hé! Hey, Lasson a testtel! Nem mehetsz vissza hozzá! Egy száll magad! Ugyan, ismerem Alexet! Ha meghallja ezt a jó hírt, azonnal észretér! Mindjárt jönnek az emberek, segíthetnek! Így igaz! Ők majd tudják, mit kell tenni! Na, gyere, integessünk a hajónak! Na ezt márjukban szeretszer T Jó ég hol vannak az emberek Megzabátuk a márjukuka Pevedig Csak bo volt ninc semi bajuk Már rég egy csónakban neveznek. Hé! Hey, tudom kik vagy És hol az az idegbajos oroszlán, meg a két színű barátunk? Márti? Itt áll... Ha? Ez hová tűnt? Az előbb még itt volt. Ah, visszament Alexért. Semmi nem maradt belőle. Tiúk, kétszínű barátunk veszélyben van. Új harci feladat vár ránk. Ha jól napló, behatolunk az ellenséges környezetbe. Kovánszky, a benszülöttek bizalmába kell férkőznünk. Rico, speciális felszerelés kell, életveszéllyel nézünk szembe közlegénynek nincs esélye. A földje egy mérföldre. Alex, gyere ki Alex! Itt a hajó, bázs megyünk. Visszatérünk, Alex, itt a hajó. Leléphetünk innét. Visszatérünk a civilizációba, és minden ugyanúgy lesz, ahogy régen volt. Menj el! Kérlek! Sörnyetek vagyok. Dehogy vagy te szörnyeteg. Barátok vagyunk. Jóban, rosszban. Mi egy csapat vagyunk. multim, pol Л phantom Alex, nem megyek a küled Alex, egy dal jutott eszembe. Egy gyönyörű dal. Biztos, hogy te is ismered. Vár megint egy út, Már úgy indulnék, A szívem rólad álmodik. Rajta, tudod a szöveget? Két kicsi szó. Nehogy már egyedül kelljen énekelnem. Ugyan nem akarod, hogy csak magam van dalolászak? Alex, ki tudnál jönni egy percre? Kéne egy segítség! Segítség! Alex, segítség! Segítség! segítsen! Akárki! Segítség! eyes Korçolik. Alex. Ez az én, Prädame, az egyém. De majdnem a szív szívbajt hoztad rám, csak most stikában csíc, ide lopodzol. Csíc, csak csíc, mert aroszlan vagy. Hő, erőször, engedj már el. Most eltűnünk innen. Srácok, működjetek együtt vele. Induljon a cirkusz. Az enyém. A plédám. Mind az enyém. O, velec ses, oroslav reise. Me goja, pia samon, Torzo pal salon. Hey! Valaki vivo render. Da cheryut. <hogy> Ez meg <megesz> az én területem, világos? Meg ne lássanak még egyszer a területeben Te vagy az állat! Újra a régi! Megcsináltam! Ölejjetek meg! Bevált a terv! Bevált a terv. De okos vagyok! Én vagyok az agy! Hurra! Jöjjött a robot! Én vagyok, Jenny király! bajnok vagyok! Ilyen robotkirályom, akiknak ki jár! Robotolok, robotolok! És? Mi az ebéd? Csukd be a szemed! Miért csukd be a szemed? Rajta! Csukva van? Jobban! is Nem lesünk? Jó, becsuktam. Rico! Hey! Nyisd ki a szád. Ah! A csőre töltve rághatsz. Lelkesebben, ízlelgez. Mm. Mm. Na, na fincsími. Majd pedig itt a béten. <gül> mm. Mm. Ez még jobb, mint a hús. Imádom, imádom! A cicus csípja a halat. Ne jutaljuk. Ad mondjak, pohár köszöntő. Néha kellemetlen mint egy farharapás, <gül> ki tudja jobban nálam, de ez az állat most bebizonyította, hogy a szíve nagyobb mint a gyomra. Alexre! Alexre! Elég, elég! Mit gondoltok, srácok? Visszahúzzunk New Yorkba? Nem tudom, Marty, His ez volt az álmod. Itt akarod hagyni. Nekem mindegy, hol vagyunk. A fő, hogy együtt legyünk. A helyszín már nem lényeg. Nos, ez esetben... Hé, hey, Rico! Kérek 300 adagot! Elvited rá! Jó, jó. De mielőtt elmentek, bejelenteni valomban. Úgyhogy pafa be, Lucy. A fejemben lezajlott emi érdekés mély agymunka következtében úgy döntöttem, köszönöm nektek, hogy elhoztátok a békét. És hálám jeléül, neked adom ezt a búcsú ajándékot. Nem, ne viccálj, nem viszem el a koronádat. Semmi baj, van egy sokkal nagyobb. Gekko is van rajta. Nézd, hogy riszál. Rázzad, Stevie-rel! Csəhcəl a mədəl! Csövi! Buzsó! Minden jó? Szevac, guvac! Moris, vár ott akarok! Integyirs vár te! Kincs, buta, Mikor visszaérünk New york ott éppen javában tén lesz. Úgyhogy ne rohanjunk! Szerintem... Mi lenne, ha útközben megállnánk még pár helyen? Párizsban! Épp erre gondoltam! Vagy Spanyolországban! Á, fussunk a bikákkal! Lehet, ne Fidzi? Oh. Svájc! Lehet! Magán Én még azt se bánnám, ha ide is visszajönnénk valamikor. Én benne vagyok. Király lennem. Kapitány! Ne szóljunk nekik, hogy kifagyott az üzemanyag. Ne, mosoly és integessetek. Csak szépen. Riszálom úgyis, úgyis. Riszálom úgyis, úgyis. Riszálom úgyis, úgyis. Riszálod úgyis. Riszálom úgyis, úgyis. Riszálom úgyis. Risszálom, úgyis, úgyis. Risszálom, úgyis, úgyis. Risszálom, úgyis. Risszállom úgy is, úgy is, risszállod úgy is Risszállom úgy is, úgy is Risszállom úgy is, úgy is Risszállom úgy is, úgy is Risszállod úgy is, úgy is Risszállja úgy is, úgy is Kiszállok Mik lək fog hajnalodni És aztán jöhet a nagy lemur-lamur Oké? Te vagy a csúcs, ikazi atom aki Mək adat a kedvəmi, csak csípjəd Te atom aki Mək adat a kedvəmi, csak csípjəd Vagyó? Tudom a tutit, tudom a Tu da mato tu tu da mato tu da mato tu da mato tu da da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu da mato tu Risszállom úgy is, úgy is, risszállom úgy is, risszállom úgy is, risszállom úgy is. Te vagy a csúcs, igazi tomaki aki, magad a kedvem, csípjad, aki. te csúcs, atom, a kedvem, mert csak csípnyed vat. Te vagy a csúcs, Csik, zame, barna Nagyölt edz-e nekem baba, haja varna Nagyölt edz-e nekem baba, engem a karma Nagyölt edz-e nekem baba, ne hozz a varba Nagyölt edz-e nekem baba, ugyanem fəradsz még Az úrtax is Hazavitsz maj mindenkér, ha iflax is Dicsérhetsz is, de szíthadsz is Ilyenkor már homályos az indax is Ugyanem fəradsz még az úrtax is Hazavitsz maj mindenkér, ha iflax is Dicsérhetsz is, de szíthadsz is Ilyenkor már homályos az indax is ho oh! oh! bo oh! ho oh! oh! bo oh! ho ho ho Risallo duji shudish, risayo udishudish, risallo, risallo mudishudish, risallo duji shudish, risaya udishudish, risayu kudishudish, risaya kudishudish, risallo duji shudish, 3 2 1